יואל, פרק א', דבר אדוני אשר היה אל יואל בן פתואל. שמעו זאת הזקנים, והאזינו כל יושבי הארץ. ההייתה זאת בימיכם, ואם בימי אבותיכם, עליה לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם. ובניהם לדור אחר. יתר הגזם אכל הארבה, ויתר הארבה אכל היאלק, ויתר הילק אכל החסיל. הקיצו שיכורים, ובכו והלילו כל שעות יין, על עסיס כי נכרת מפיכם. כי גוי עלה על ארצי, עצום ואין מספר, שיניו שיני ארגה ומתנלאות לביא לו. שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה, חשוף חשפה והשליך הלבינו סריגיה. אלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה, הוכרת מנחה ונסך מבית אדוני. אבלו הכהנים משרתי אדוני, שודת שדה, אבלה אדמה, כי שודת דגן, הוביש תירוש אומלל יצהר. הובישו איכרים, הלילו קורלים, על חיטה ועל שעורה, כי אבד כציר שדה. הגפן הובישה, והתאנה אומללה, רימון גם תמר ותפוח, כל עצי השדה יבשו, כי הוביש ששון מן בני אדם. חיגרו ושפתו הכהנים, הלילו משרתי מזבח, בואו לילו וספים משרתי אלוהי, כי נמנע מבית אלוהיכם מנחה ונעשך. קדשו צום, קראו עצרה, אספו זקנים, כל יושבי הארץ, בית אדוני אלוהיכם, וזעקו אל אדוני. אהה ליום, כי קרוב יום אדוני, וכשוד משדי יבוא. הלוא נגד עינינו אוכל נחרט, נתבית אלוהינו שמחה וגיל, עבשו פרודות תחת מגרפותיהם, נשמו אוצרות, נהרסו ממיגורות, כי הוביש דגן. מה נאנחה והמה? נבוכו עדרי בקר, כי אין מרעה להם, גם עדרי הצאן נאשמו. אליך אדוני אקרא, כי אש אכלה מאות מדבר, ולהבה ליהקה כל עצי השדה. גם בהמות שדה תערוג אליך, כי יבשו אפיק מים ואש אכלה נאות המדבר.